Озвучено книжкова хмаринка Стівен Кінг Історія Лізі Частина перша Пошуки Була Розділ перший Лізі і Аменда Усе так само Для публіки дружини відомих письменників майже невидимі, але ніхто не знав цього краще, аніж Лізі Лендон. Її чоловік здобув Пуліцерівську премію та премію Національної книги – але Лізі дала у своєму житті лише одне інтерв'ю. Вона дала його для дуже відомого жіночого журналу, який друкував шпальту під назвою «Так, я одружена з ним». Приблизно половину свого монологу з 500 слів вона присвятила поясненням, чому її песливе ім'я закінчується на ЗІ. Більшу частину другої половини вона витратила на розповідь про свій рецепт приготування на слабкому вогні повільно підсмажуваного роздбіфа. Сестра Лізі Аменда сказала, що на світлині, яку надрукували разом з інтерв'ю, Лізі здавалася гладкою. Жодна сестра Лізі не могла відмовити собі в задоволенні запустити кота в голубник. Її батько називав це «розворушити сморід» або «добряче прополоскати чиюсь брудну білизну», але єдиною з них, яка завдавала Лізі чимало клопоту, була ця ж таки Аменда. Найстарша і найдивакуватіша серед дівчат із родини Дебушерів, що колись мешкали в містечку Лізбон-Фоллс. Аманда останнім часом жила сама одна в будинку, який купила для неї Лізі, неподалік від касл В'ю, де завжди була погана погода і де Лізі, Дарла та Кантата могли наглядати за нею. Лізі купила цей будинок для неї сім років тому, за п'ять років до того, як помер Скотт. Помер молодим. Помер, коли ще не настав його час, як то кажуть. Лізі досі не могла повірити, що його немає вже два роки. Цей проміжок часу здавався їй водночас дуже довгим і коротким, як швидкоплинна мить. Коли Лізі нарешті змогла примусити себе розпочати наводити лад у його так званому кабінеті, довгій анфіладі яскраво освітлених кімнат, які раніше були тільки горищем над сільським сараєм, Аменда з'явилася вже на третій день після того, як Лізі закінчила інвентаризацію усіх зарубіжних видань. Їх були сотні. Але ще тільки почала складати список меблів, ставлячи зірочку біля тих, які хотіла зберегти. Вона чекала, що Аменда запитає її, чому вона в Бога так забарилася, але Аменда не стала нічого запитувати. Покінчивши нарешті з меблями, Лізі перейшла до найбільшого прикомірку, до картонних коробок із листами – список яких вона не мала наміру складати, але навіть побіжний перегляд їх забрав у неї цілий день. Тим часом увага Аменди й далі була зосереджена на купах і стосах пам'ятних публікацій, книжок та речей, яких колись торкалася рука скота, і які тепер розмістилися під південною стіною кабінету. Вона ходила туди й сюди, біля цього дивного утворення, схожого на величезну змію, дуже мало або й зовсім нічого не кажучи але часто щось занотовуючи в невеличкому блокноті. Але Лізі жодного разу не запитала її ані, що ти там шукаєш, ані, що ти там занотовуєш. Як Скотт відзначав не одного разу, Лізі володіла чи не найрідкіснішим із людських талантів. Вона ніколи не втручалася в чужі справи, проте не дуже переймалася, якщо ви були не проти втрутитися в її власні справи. Принаймні, якщо ви не виробляли вибухівку, щоб пожбурити її в когось, а у випадку Аменди можливість виробництва вибухівки завжди існувала. Вона належала до тієї категорії жінок, які були неспроможні не пхати носа в чуже корито. Була такою жінкою, яка просто не могла не розкрити рота, раніше або пізніше. Її чоловік подався на південь і з Рамфорда, де вони жили у 1985 році. Як дві коросомах, які застрягли у стічній трубі – сказав Скотт після того, як одного разу вони їх відвідали. І він заприсягнувся більше ніколи не повторювати цього візиту. Єдина дочка Аменди, яку вони назвали інтермецою, а скорочено іменували Мецці, вирушила на північ до Канади з водієм-далекобійником, якого вона обрала собі у бойфренди. Один на північ подався, а другий на південь жити, а третій ніяк не міг свою вічно роззявлену пельку стулити. Батько не стомлювався повторювати ці свої улюблені рядки, коли вони були малими дітьми, а тією з дочок Денді Дейва Дебушера, що і справді ніколи не могла стулити свою вічно роззявлену пильку, була безперечно Менда, яку спочатку покинув чоловік, а потім і власна дочка. Хоч Аменду іноді й дуже важко було терпіти, проте Лізі не захотіла, щоб вона жила в Рамфорді сама одна. Вона просто не довіряла їй, коли та залишалася сама. І хоч вони ніколи цього вголос не казали, але Лізі була переконана, що Дарла і Кантата відчували те саме. Тому вона поговорила зі Скотом і знайшла невеличкий будинок під назвою Кейп Кот, який їм продали за 97 тисяч доларів готівкою. Незабаром по тому Аменда переселилася туди, де за нею було легко здійснювати нагляд. А тепер Скот був мертвий, і Лізі нарешті взялася наводити лад у його письмових апартаментах. Десь на середину четвертого дня зарубіжні видання були складені в коробки, листування було переглянуте і певною мірою впорядковане, і вона вже мала досить чітке уявлення про те, яких меблів їй позбутися, а які зберегти. Тоді чому вона переживала відчуття, ніби зробила дуже мало? Вона знала від самого початку, що з цією роботою квапитися не слід. Не варто було звертати увагу на наполегливі листи та телефонні дзвінки – які вона одержала після смерті Скота, а ще чимало візитів також. Вона знала, що кінець кінцем люди, зацікавлені в оприлюдненні неопублікованої спадщини Скота, матимуть те, що хочуть, але це станеться лише тоді, коли вона буде готова дати їм те, чого вони хочуть. Вони спершу не могли ясно сформулювати свої побажання вони не дійшли туди, куди хотіли дійти, як кажуть у народі. Тепер, як їй здавалося, більшість із них дійшли. Було чимало слів, якими вони називали те, що залишив по собі скот. Вона повністю розуміла лише одне з них – пам'ятні речі. Але було ще одне чудне слово, що звучало приблизно як «інкункабіла». Саме цього хотіли нетерплячі люди і підлесливі, і сердиті – скотових «інкункабіла». Лізі почала думати про них як про інкунків. Головним її почуттям, а надто після того, як з'явилася Аменда, було розчарування, ніби вона або недооцінила завдання, яке стояло перед нею, або переоцінила. До того ж, в неймовірних масштабах. Свою спроможність привести все це до неминучого логічного завершення. Меблі, які вона хотіла зберегти, були навалені на купу в сараї унизу. Килими лежали скручені в рулони і перев'язані тасьмою. Щоб не розкручувалися. Жовтий фургон марки «Райдер» стояв на під'їзній алеї, відкидаючи свою тінь на дощаний паркан між її подвір'ям та сусідньою садибою Гелловеїв. І не варто було забувати також про сумне серце цього місця – про три настільні комп'ютери. Їх було чотири, але один, що стояв у пам'ятному куточку, Лізі уже звідти прибрала. Кожен із них був новішим і легшим за попередні – але навіть найновіший являв собою громістку настільну модель. Усі вони досі були в робочому стані, проте всі захищені паролями, яких Лізі не знала. Вона ніколи ними не цікавилася і тепер не мала найменшого уявлення про те, яка організована в електричні байти інформація може зберігатися на твердих дисках комп'ютерів. Списки закуплених бакалійних товарів, вірші, еротика. Вона не мала сумніву, що Скот був під'єднаний до інтернету, але не могла знати, чим він цікавився, коли заходив туди. Бібліотекою Амазонки, політичним вебсайтом Мета Драджа, уявним життям Генка Вільямса, золотими зливами та вежею могутності Мадам Круелли? Вона спробувала викинути ці думки зі своєї голови, адже вона бачила рахунки або принаймні невідомі їй пункти в загальному місячному підсумку господарських витрат. А крім того, просто не варто звертати увагу на такі дрібниці. Зрештою, якби Скотт хотів приховати від неї якусь тисячу доларів на місяць, він не мав би з цим жодних проблем. А паролі? Найкумедніше те, що він їй певно сказав, якими вони були. Вона просто забула про ці дрібниці. Ото й усе. Вона нагадала собі, що їй варто буде спробувати своє ім'я. Вона зробить це, можливо, тоді, коли Аменда піде звідси бодай на день. Але не схоже було, що це станеться скоро. Лізі сіла й відгорнула волосся з чола. З такими темпами я не доберуся до рукописів раніше липня, подумала вона, інкунки збожеволюють, коли довідаються, як я повзу вперед. А надто той останній. Останній він приходив десь п'ять місяців тому, спромігся не вийти з рівноваги розмовляв дуже чемно, але Лізі зрештою почало здаватися, що він може бути зовсім іншим. Лізі сказала йому, що кабінети Скота на той час були зачинені майже півтора року, але тепер вона нарешті зібралася з силами і готова піти туди і розпочати прибирання кімнат та наведення в них ладу. Її гостем був професор Джозеф Вудбоді з англійського факультету Пітсбурзького університету. Піт був альма-матер Скота, а лекції в Утбоді про творчість Скота Лендона та американський міф мали надзвичайну популярність і приваблювали дуже багато слухачів. Він мав також чотирьох аспірантів, які писали дисертації про Скота Лендона і мали захищатися вже цього року. Тож не було нічого дивного в тому, що цей інкунг перейшов у рішучий наступ, коли Лізі заговорила з ним такими туманними термінами, як скоріш рано, ніж пізно, або цього літа майже напевне. Але тільки тоді, коли вона запевнила, що зателефонує йому одразу, і як тільки пилюка всядеться, Вудбоді почав потроху відступати. Як він висловився, той факт, що вона ділила ліжко з великим американським письменником, не робить її спроможною кваліфіковано розпорядитися його літературною спадщиною. «Це робота для експерта», – сказав він, – «а пані Лендон, наскільки йому відомо, навіть не навчалася в коледжі». Він нагадав їй, що минуло чимало часу відтоді, як Лендон помер, і вже почали поширюватися всілякі чутки. Безперечно, що існує багато неопублікованої прози Лендона, оповідання, а може навіть романи. Чи не могла б вона дозволити йому увійти до кабінету свого чоловіка хоча б на короткий час? Він би трохи позазирав у картотеки та вшухляди його письмових столів, щоб спростувати бодай ті щоток, які йому уявляються найбезглуздішими. «Упродовж цього часу вона, звичайно ж, буде поруч із ним, це зрозуміло само собою». «Ні», – сказала вона, проводжаючи професора вудбоді до дверей. «Я поки що не готова». Вона вдала, ніби не помітила тих ударів нижче пояса, яких їй завдав цей відвідувач. Бо він був не менш шалений, ніж решта, тільки й того, що трохи стриманіший і довше приховував своє нетерпіння. «А коли буду готова, то я хочу переглянути все, а не тільки рукописи». Але вона серйозно кивнула йому головою. Я повинна з'ясувати, чи все так само. Я не розумію, про що ви. Звісно, він не розумів. Це був вираз із їхнього внутрішнього сімейного жаргону. Як часто Скот вривався до неї, як вітер, і гукав Гей, Лізі, я вдома, усе так само. Це мало означати усе добре, усе спокійно. Але, як і більшість контекстних фраз, Скот одного разу пояснив їй, про що йдеться, але вона це вже знала. Вона мала також своє приховане значення. Така людина, як Вудбоді, ніколи не зрозуміла б прихованого значення фрази усе так само. Лізі могла би пояснювати йому це протягом дня, і він однаково нічого б не зрозумів. Чому ж? Бо він був інкунком, а коли йшлося про Скота Лендона, то інкунків цікавило лише одне. Це байдуже, сказала вона, тоді професореві Вудбоді п'ять місяців тому. Скот би, мене зрозумів. Якби Аменда запитала Лізі, де складено пам'ятні речі Скота, нагороди та почесні відзнаки, всіляка подібна всячина, Лізі їй би збрехала. А вона робила це досить добре, як на людину, що вдавалася добрих рідко, і сказала би «На складах компанії Ustor It в місті Mechanic Falls». Проте Аменда нічого не запитала. Вона лише гортала свій блокнот із дедалі більшою демонстративністю, явно провокуючи молодшу сестру, щоб та сама поставила слушне запитання на цю тему, але Лізі нічого не запитувала. Вона саме думала про те, яким порожнім став цей куток, яким порожнім і нецікавим після того, як більшість речей, що нагадували про скота, були звідти прибрані. Вони були або зовсім розбиті, як, наприклад, монітор комп'ютера, або надто подряпані та понівечені, щоб їх можна було комусь показувати». Такі експонати викликали б більше запитань, аніж на них можна було б відповісти. Нарешті Аменда капітулювала і відкрила свій блокнот. «Подивися на це», – сказала вона, – «тільки подивися». Менда тримала блокнот розгорнутим на першій сторінці. Від невеличких дротяних петельок, які прошивали аркуш із лівого боку до самого його правого краю, як ті закодовані цидулки, що їх буває тицюють перехожим вуличні маніяки на нью-йоркських вулицях, Бо держава, бачите, більше не має коштів на те, щоб утримувати їх у пристойних психіатричних закладах, стомлено подумала Лізі, вишукувалися числа. Більшість були обведені кружечком, значно менша кількість окреслені квадратиками. Менда перегорнула аркуш і відкрила тепер уже дві сторінки, заповнені так само. На наступній сторінці рядочки чисел уривалися десь на середині. Останнім було 846. Аменда скоса подивилася на неї з тим червонощоким і майже веселим виразом зверхності, який означав, коли їй було 12, а малій лізі лише 2 роки, що менда кудись ходила і щось узяла на себе. Далі вона мала пролити по комусь сльози, найчастіше за самою ж таки Амендою. Лізі усвідомила, що чекає з певним інтересом і деяким страхом. Що ж цей вираз може означати сьогодні? А Менда поводилася по-ідіотському від тієї самої миті, коли з'явилася. Можливо, причиною була похмура і спекотна погода. Імовірніше, це мало відношення до несподіваного зникнення її давнього бойфренда. Якщо Менда мала намір улаштувати ще одну карколомну емоційну гонитву за Чарлі Коріво, який так підло її ошукав, тоді Лізі ліпше було міцно пристебнутися до свого сидіння. Вона ніколи не любила Коріво і ніколи не довіряла йому, незалежно від того, був він банкіром чи не був. Як можна довіряти чоловікові, після того, як ти довідалася на розпродажі книжок та виробів домашнього випікання, що хлопці в Меллоу Тайгері наділили його кличкою «Зелений Біб». Чи ж пасує банкірові таке прізвисько? І що воно може означати? І, звичайно ж, він мусив знати, що Менда мала в минулому проблеми з психікою. «Лізі!» – гукнула її Аменда. Брови в неї були насуплені. «Пробач!» – сказала Лізі. «Я, так би мовити, відлучилася. Лише на секунду». «З тобою таке часто буває!» – промовила Аменда. «Думаю, ти заразилася цим від скота. Слухай мене уважно, Лізі, я поставила невеличкий номер на кожен із його журналів та на кожну вчену книжку, на ті, що складені отам під стіною». Лізі кивнула так, ніби розуміла, до чого її сестра веде. «Я поставила номери олівцем, дуже легенько», – продовжувала Аменда. «Я завжди робила це, коли ти відверталася або кудись ішла. Бо думала, якщо ти побачиш, то заборониш мені це робити». «Я не стала б тобі забороняти». Лізі взяла невеличкого блокнота, який був мокрий від поту його власниці. «846? Так багато?» Лізі було добре відомо, що публікації, складені під стіною, належали не до тих, які вона сама могла б читати і мати у своєму домі. Скажімо, о, добре домашнє господарство, а міс, а радше до таких, як невеличкий Севені Огляд, мерехтливий поїзд, відкрите місто, а також публікацій із незрозумілими назвами на зразок Піск'я. І навіть набагато більше, сказала Аменда і тицьнула пальцем у стоси книжок і журналів. Коли Лізі подивилася на них, то побачила, що її сестра має рацію. Там було їх набагато більше, а не 840 із хвостиком. Видно було, що їх там набагато більше. Загалом майже три тисячі, і, боюся, я не уявляю собі, куди ти їх подінеш і кому вони можуть знадобитися. Ні, 846 публікацій – це лише ті з них, у яких є твої фотографії. Почути було такою несподіванкою для Лізі, що спочатку вона нічого не зрозуміла. А коли зрозуміла, то прийшла в захват. Думка, що існує такий несподіваний фоторесурс, такий прихований архів, де зберігається пам'ять про той час, який вона провела зі Скотом, ніколи не приходила їй у голову. Та коли вона про це подумала, то не знайшла в цьому нічого дивного. Вони були одружені понад 25 років на той час, коли він помер. І Скот був затятим, невтомним мандрівником протягом тих років, Зустрічаючись із читачами, виступаючи з лекціями, перетинаючи країну в усіх напрямках майже без перепочинку, коли закінчував одну книжку і ще не починав писати іншу, відвідуючи не менш як 90 кампусів на рік і ніколи не уриваючи здавалося нескінченного потоку оповідань. І в більшості з цих вояжів вона була поруч нього. У скількох мотелях вона брала маленьку шведську парову праску і просувала один із його костюмів, тоді як телевізор мурмотів псалми ток-шоу на її половині кімнати, а на його половині клацала портативна друкарська машинка, в ранні роки їхнього шлюбу, або тихо шурхотів лептоп у пізніші роки, коли він сидів перед ним, раз у раз відгортаючи злоба пасмо волосся, яке знову і знову намагалося затулити йому очі. Менда дивилася на неї кислим поглядом. Реакція сестри їй явно не сподобалася. «Числа, обведені кружечком, понад 600. Це ті публікації, на титулах яких твоє фото подається в нечемній манері». «Справді!» – Лізі була шокована. «Я тобі покажу». Аменда втупилася у блокнот, підійшла до стосу публікацій, що тягся попід усією стіною. Знову зазирнула у свої записи і вибрала два журнали. Одним був дорогий на вигляд щопіврічник, який видавався Кентукійським університетом у Баулінг-Грін. Другий – часопис, що мав розмір дайджесту і здавався результатом студентських зусиль, називався «штовхальний удар». Одна з тих назв, які англійські студенти вважають надзвичайно привабливими і які не означають абсолютно нічого. «Розгорни їх, розгорни!» – скомандувала Аменда, і коли вона їх тиснула їй у руки, Лізі відчула дикий гострий букет запахів, що ширилися від поту її сестри. «Ці сторінки позначені невеличкими паперовими закладками, бачиш?» Закладками. Так їх мата називала закладки. Лізі спершу розгорнула що піврічник на закладеній сторінці. Світлина, на якій були зображені вона і скот. Подана в цій публікації була дуже добра, надрукована з досконалою акуратністю. Скот підходив до трибуни, а вона аплодувала позаду нього. Публіка стояла нижче і теж аплодувала. Їхня фотографія, надрукована у штовхальному ударі, була далеко не такою досконалою. На ній видно було крапки, ніби хтось тицяв у неї олівцем із затупленим кінчиком. У паперовій пульпі також позастрягали шматочки дерева. Але вона дивилася на цю світлину, і їй хотілося плакати. Скот заходив у якийсь темний погребець, звідки його вітали приязними криками. На обличчі друзяки Скота сяяла широка усмішка. "Яка говорила: "А тож мені приємно бути тут". Вона відстала від нього на крок або два, і її усмішку було добре видно, бо спалах магнію, мабуть, був дуже потужним. Вона змогла навіть упізнати блузку, яку тоді носила, ту синю блузку, пошив у фірми Анна Кляйн, з однією кумедною червоною смугою, що тяглася згори вниз від лівого плеча. Те, що вона мала на собі нижче, губилося в темряві. І вона зовсім не могла пригадати той конкретний вечір, але знала, що на ній були джинси. Коли їй доводилося виходити пізно ввечері, вона завжди вдягала свої вицвілі джинси. Заголовок публікації був такий. «Жива легенда Скот Лендон у супроводі «Подруги життя»» Відвідав клуб Вермонтського університету Констабер, 17 минулого місяця. Лентон був там до останнього дзвінка. Він читав, танцював, веселився. Цей чоловік уміє жити і поводитись. А тож, її чоловік умів жити і умів поводитись. Вона могла це засвідчити. Лізі подивилася на інші періодичні видання, і несподівано її затопило відчуття тих скарбів, які вона там може знайти і усвідомлення того, що Аменда поранила її в саме серце, завдала їй рани, яка може кровотечити дуже довго. Чи ж не належав він до тих людей, кому багато було відомо про темні місця? Бридкі темні місця, в яких ти почуваєш себе геть самотнім і жалюгідно безголосим. Може, вона знала і не так багато, як він, але вона знала досить. Хіба ж не знала вона, що його переслідують привиди, а тому він ніколи не дивився в дзеркало чи на будь-яку дзеркальну поверхню після заходу сонця, якщо тільки йому вдавалося. Але вона любила його попри це, бо той чоловік знав, як йому жити і поводитись. Але не більше. Тепер той чоловік пішов із життя. Або відійшов, як також кажуть, і її життя перейшло в нову фазу, у фазу самотності, і вже надто пізно, щоб повернути його назад. На ці думки вона здригнулася і згадала також про інше. Багряна завіса, істота з плямистим боком. Та ліпше про таке не думати. «Я рада, що ти знайшла ці фото», – приязним тоном сказала вона Аменді. «Ти справді моя чудова старша сестра, ти це знаєш?» І, як і сподівалася Лізі, хоч і не наважувалася повірити в реальність цих сподівань, Менда одразу збилася з ритму у своєму погордливому легковажному танці. Вона подивилася на Лізі невпевненим поглядом, шукаючи в її поведінці нещирості і не знаходячи її. Поступово вона розслабилася і знову стала піддатливою, готовою до порозуміння амендою. Вона взяла назад свій блокнот і подивилася на нього похмурим поглядом, ніби не могла зрозуміти, яким чином він потрапив їй до рук. Лізі подумала, що з огляду на нав'язливу природу чисел це може бути кроком у правильному напрямку. Зненацька менда кивнула головою, як роблять усі люди, коли згадують про щось таке, чого в першу чергу не слід забувати. «У тих публікаціях, які не обведені колом, тебе принаймні названо на ім'я. Ти там Ліза Лендон, цілком реальна особа. І останнє, але навряд чи найменш важливе. Згадай, що ми завжди називали тебе останньою і найменшою. Це майже каламбур, чи не так? Ти бачиш, що зовсім небагато чисел узяті у квадратики». Це фотографії, на яких ти сама одна. Вона подивилася на лізі значущим, майже осудливим поглядом. Ти повинна глянути на них. Звичайно, гляну. Намагаючись удати глибоку цікавість, тоді як була неспроможна уявити собі, чому це вона має виявити, бодай найменший інтерес до фотографій себе самої, знятих у той досить такий короткий період її життя, коли вона мала чоловіка. Чоловіка гарного, не інкунка. Який знав, що й до чого, і з яким вона завжди була разом і вдень, і вночі. Вона підвела погляд на неохайні гори та передгір'я періодичних видань всякого розміру і всякої форми, спробувавши собі уявити, як то було б, якби вона стала переглядати їх купу за купою і журнал за журналом, сидячи зі схрещеними ногами в меморіальному куточку, а де ще? І шукаючи ті світлини, на яких вони були зняті зі скотом, і на тих фотографіях які так розгнівали Аменду, вона завжди йтиме або стоятиме трохи позад нього і дивитиметься на нього знизу вгору. Якщо інші аплодуватимуть йому, вона аплодуватиме теж. Її обличчя буде спокійним, воно майже нічого не виражатиме і не показуватиме нічого, крім шанобливої уваги. Її обличчя казало «Мені з ним не нудно». Її обличчя казало «Він мене не хвилює». Її обличчя казало, я не кинуся за нього у вогонь, і він за мене не кинеться. Брехня, брехня, брехня. Її обличчя казало, усе так само. Аменда ненавиділа ці фотографії. Вона дивилася на них і бачила, що її сестру використовують як приправу до знаменитої страви, як постамент для пам'ятника. Вона бачила, що іноді її сестру називали «Місіс Лендон», іноді «Місіс Скотт Лендон» а іноді і це найбільше їй дошколяло, взагалі ніяк. Понижували її ранг до такої собі подруги його життя. Аменда сприймала таку фамільярність, як смертельну образу. Менда. Аменда подивилася на сестру. Світло було дуже яскраве, і Лізі пригадала з відчуттям справжнього шоку, що Менді восени виповнюється 60 років. Шістдесят! Цієї миті Лізі піймала себе на тому, що думає, як упродовж багатьох безсонних ночей її чоловіка переслідувала дивна проява, про яку всі вудбоді цього світу ніколи не знатимуть, навіть якби вона їм це довго пояснювала. Щось нескінченно довге, поцятковане крапочками. Таку загадкову прояву нерідко бачать пацієнти, хворі на рак, коли дивляться на порожню склянку, в якій не залишилося й краплі знеболювального розчину і до ранку його вже не буде. «Він дуже близько, моя Люба. Я не можу його бачити, але чую, як він їсть. Замовкни, Скоти, я не розумію, про кого ти кажеш». «Лізі, ти, здається, щось сказала?» – запитала Аменда. Щось пробурмотіла, але що саме не знаю. Вона спробувала видушити з себе усмішку. «Ти розмовляла зі Скотом?» Лізі поклала край своїм зусиллям усміхнутися. «Схоже на те. Іноді я досі це роблю, божевілля, правда?» «Не думаю». «Це не божевілля, якщо він тебе чує, але якщо не чує, то так. Я це знаю, бо маю певний досвід. Ти згодна?» «Мендо». Але Аменда вже звернула свій погляд на купи часописів, щорічників та студентських журналів. Коли вона знову подивилася на Лізі, то всміхалася з виразом невпевненості. «Я вчинила правильно, Лізі. Я лише хотіла внести свою частку». Лізі взяла Аменду за руку і легенько її потисла. «А вже ж правильно». Ти не проти, якщо ми звідси підемо, час вже тобі прийняти душ. Я заблукав у темряві, і ти мене знайшла. Мені було жарко. Так жарко, і ти дала мені льоду, голос Скота. Лізі розплющила очі і зазнала такого відчуття, ніби дуже стомилася від якоїсь денної праці і на мить поринула в короткий, але надзвичайно деталізований сон, у якому Скот помер. А вона взялася за Геркулесівську працю вичищаючи його письменницькі стайні. Та лежачи з розплющеними очима, вона одразу зрозуміла, що скот справді помер. Вона спить у своєму власному ліжку після того, як відрядила Менду додому, і їй сниться сон. Вона ніби плавала на хвилях місячного світла, вдихала пахощі екзотичних квітів. Лагідний літній вітер відгортав волосся з її скронь. То був вітер, який віє після півночі у якомусь потаємному місці – Далеко від дому. Але це був її дім, це мав бути її дім, бо просто перед собою вона бачила сарай, де скот обладнав свою письменницьку майстерню, яка тепер становила особливий інтерес для інкунків. І завдяки Аменді вона знала, що там зберігається безліч фотографій її та її найбільшника чоловіка. Справжній захований скарб її велика емоційна здобич. Ліпше тобі не дивитися на ці фотографії, прошепотів їй на вухо вітер. А Вона і сама це чудово знала, але їй хочеться подивитись на них. Вона була неспроможна заборонити собі не дивитися на них, знаючи тепер, що вони там є. Вона була в захваті, побачивши, що плеве на широкій осяянні місячним світлом ряднині, на якій знову і знову друкувалися слова «Найліпше борошно Пілсбері». На кутах ряднина була зав'язана вузлами. Вона була зачарована химерною вигадливістю цієї картини. Відчуття було те саме, ніби вона плаває на хмарі. Скоте. Вона спробувала промовити його ім'я голосно, але не могла. Сон не міг їй цього дозволити. Вона побачила, що дорога до сараю зникла. Зник і двір між сараєм та будинком. На їх місці тепер було неозоре поле, крите червоними квітами, що дрімали в місячному світлі, населеному привидами. Скоте, я кохала тебе. Я врятувала тебе я. Потім вона прокинулася і чула, як знову і знову повторює в темряві, мов декламуючи мантру. «Я кохала тебе, я врятувала тебе, я дала тобі льоду». Вона лежала так довго, пригадуючи спекотний червневий день у Нешвілі і думаючи. Уже не вперше. що бути одній після того, як ти так довго була вдвох, дивно і бридко. Вона думала, два роки досить для того, аби подив розвіявся, проте вона помилялася. Їй було очевидно, що час лише затопив гостре лезо горя, і тепер воно рубало її радше, ніж різало. Бо все тепер не було так само. Ні зовні, ні всередині, ні в її уяві. Лежачи в ліжку, в якому колись лежали двоє, Лізі думала про те, що самотня людина ніколи не почуває себе більш самотньою, ніж тоді, коли вона прокидається і відкриває, що весь дім належить лише їй одній. Що вона та миші в норах під стінами – Єдині створіння, які досі тут дихають.